L'intenzione era quella di prendere parola dal punto di vista dei movimenti ambientalisti nell'occasione dell'approvazione del Pug del in Consiglio Comunale. La scritta, insomma il flash mob che poi appunto si è concluso con questa rappresentazione della scritta Non ci fidiamo, vuole, vuole indicare il fatto che non siamo per i toni trionfalistici che sta utilizzando l'amministrazione, in particolare l'assessore Aurioli, anche rispetto all'intervista che è uscita oggi sul resto del Carlino, perché comunque il piano urbanistico generale non prevede azioni concrete, più che piano urbanistico forse era meglio chiamarlo piano strategico, ecco sarebbe stato più adeguato perché è un documento di centinaia di pagine che però non assume delle, delle decisioni specifiche ad esempio sulle aree militari che è il tema che è tornato alla ribalta in queste, in queste ore anche con l'approvazione del Pug, il piano urbanistico generale contiene delle indicazioni importanti sicuramente eh, rispetto alla, alla tutela dell'ambiente, la sostenibilità. Ah, però noi ci troviamo in una situazione dove in città invece si stanno portando avanti dei progetti fortemente negativi, questo è quello che contestano le, le reti ambientaliste e i movimenti ambientalisti, cioè ovvero che non si può mettere su carta, su un documento strategico in qualche modo una rivoluzione ambientale, la, chiamiamola così, e poi costruire centinaia di, di palazzi, abbattere alberi, fare il passante, e tutte queste opere Negative chiaramente nella narrazione si sta dando un elemento di novità. Noi lo rivendichiamo come movimenti ambientalisti, come comitati, associazioni. cioè, ad esempio, sul tema dei prati di Caprara è del tutto evidente che si è cambiato registro. però a queste dichiarazioni poi vanno seguiti i fatti. I fatti passano attraverso la, la programmazione specifica urbanistica, gli accordi con il demanio, con cassa, depositi e prestiti sulle aree militari. E sappiamo che poi, alla prova dei fatti, invece, le cose sono molto più complicate contraddittorie. Il problema è che il Pug contiene linee di indirizzo ma ciò non toglie che possano essere portati avanti progetti speculativi o di cementificazione? Assolutamente, il Pug, il Pug assume due cose, intanto come dire incorpora il POC del 2016 che appunto prevede poi progetti speculativi sulle ex aree militari ad esempio e poi chiaramente è in continuità con la legge regionale del 2017 la contestata e nota legge regionale che prevede tantissime deroghe sul consumo di suolo, cioè è stata narrata come una legge sul consumo di suolo, in realtà prevede il superamento delle barriere attraverso gli accordi con i privati, il rischio è che comunque questa città poi anche nei prossimi anni si tenda a, poi, attraverso gli accordi con i privati a continuare a consumare suolo, a promuovere progetti, progetti speculativi, noi chiediamo che le parole seguano i fatti e che poi ci siano attraverso la nuova amministrazione che è chi, chi si candida a governare la città che effettivamente venga messa in campo una discontinuità che in questo momento ancora nelle azioni concrete non vediamo ci sono appunto dei passi in avanti io credo almeno dal punto di vista del ragionamento politico e di quanto viene, di quanto viene detto però un po' come il patto per il lavoro e il clima della regione Emilia Romagna che uscirà tra qualche giorno io credo che non abbiamo cioè, più che dei grandi documenti che come dire, alludono a, a rivoluzioni ecologiche ambientali sostenibilità abbiamo bisogno di esempi concreti esempi concreti noi li vogliamo partire da subito attraverso prevedere il fatto che il bosco urbano dei Pratica Prara rimanga un bosco urbano effettivamente che la Caserva Mazzoni non si facciano 200 appartamenti sette palazzoni da 8 piani un supermercato ma che eh, ci, ci si faccia un bel parco pubblico per tutti i cittadini e le cittadine vogliamo che il passante sia Si è fermato perché è un'opera fortemente negativa e che non c'entra nulla con gli obiettivi di sostenibilità. Vogliamo no, anche in ottica come dire, regionale, che ad esempio grandi progetti come il centro di stoccaggio della CO2 a Ravenna, benedetti dalla regione Emilia-Romagna, vengano, vengano bloccati. E tutto questo fa parte come dire, delle, delle nostre rivendicazioni. Quindi, insomma, voi vigilerete che poi effettivamente dalle parole si passi ai fatti? Sì, cioè, il PUG non è stato un vero e proprio processo partecipato, è stato un processo che ha visto molte interattività dal punto di vista della comunicazione, però poi anche il numero delle osservazioni che sono state 100, solo 178 indica il fatto che è stato un, un, un processo calato dall'alto perché se pensiamo ad esempio al Pums dove invece sono state eh, date 1500 osservazioni cioè ci rendiamo conto che eh, come dire, la scala è totalmente diversa, il Pug è stato sbandierato anche come un grande percorso di Di partecipazione, in realtà non credo che sia che, che sia stato questo. Però partiamo da qui, noi con sano scetticismo e però rivendicando comunque un cambio di registro della narrazione politica continueremo a volere insomma mettere in pratica i nostri obiettivi, le nostre rivendicazioni.